Capitolul 2. Personalitatea unei națiuni, elemente politico-administrative, situația economico-socială, turismul și sportul, protejarea naturii. Pentru cei care ajung în Australia, scurt ghid orientativ. Istoria Australiei a cunoscut un moment pe care englezii l-ar numi Funny, Se scrie F-U-N-N-Y, iar noi i-am spune amuzant... Deși atunci soarta Australiei ar fi putut fi cu totul alta. Exact în ziua de 26 ianuarie 1788, a cărei semnificație am subliniat-o de mai multe ori, un grup de britanici care tocmai întemeasără prima colonie, a observat cu surprindere cum două vapoare străine se apropiau de botanii, se scrie B, O, T, A, N, Y, B. Se scrie B, a -Y. Ele aparținau expediției franceze la Peruz. Se scrie L-A-P-E-R-O-U-S-E, care sosise în zonă cu numai șase zile după debarcarea britanicilor. Neșansa francezilor a fost că vapoarele lor au avut nevoie de reparații, iar echipajul voia să-și permită puțină odihnă. Capitanul Filip se scrie... P-H-I-L-I-P s-a deplasat spre nord, ancorând la port Jackson. Se scrie J a c k s o n Sydney, în timp ce la Peruz a rămas în Botany Bay pentru circa șase săptămâni. În toată această perioadă, cele două echipaje, reprezentând de fapt țări rivale, au colaborat foarte bine. Întrucât expediția franceză era una cu caracter de explorare științifică în jurul lumii, este foarte probabil că echipajul nu a acordat mare atenție noilor pământuri. În plus, expediția și-a urmat traseul prestabilit pentru o perioadă de trei ani. Așa se explică hotărârea lui Laperus de a-și continua circum navigațiunea, îndreptându-se spre Oceanul Pacific de Sud. Din păcate pentru Franța, nu numai că a fost ratată șansa ca Australia să devină franceză, dar expediția însă și-a avut un sfârșit tragic. Abia în anul 1791, guvernul francez a trimis o flotă în căutarea expediției despre care nu se mai știa nimic. După 30 de ani au fost găsite resturi ale navelor lui La Peruz, semn că expediția a eșuat, încheindu-se chiar în apele din apropierea Australiei. Scurt recurs la istorie Poziția geografică a Australiei, la mii de kilometri de departare de lumea veche, în primul rând de bazinul mediteranean, a făcut ca acest continent să rămână multe secole în afara preocupărilor navigatorilor, exploratorilor și călătorilor, cu atât mai mult cu cât era greu să presupui că ar exista pe tera un alt pământ. Aceasta ar putea fi una din explicațiile descoperirii atât de târzii a unor noi pământuri numite la început Terra Australis. Se scrie T-E-R-R-A-A-U-S-T-R-A-L-I-S. Cei mai mulți istoriografi și cercetători au susținut și continuă să o facă presupunerea potrivit căreia Australia a fost descoperită de europeni în secolul al XVII-lea. Ultimile cercetări propun însă și ipoteza că unele populații și civilizații din Asia de sud-est ar fi putut avea primele contacte cu noul continent, cu multe secole mai înainte. Este ceva asemănător cu ceea ce se afirmă despre descoperirea Americii, în sensul că strămoșii vikingilor de astăzi ar fi ajuns în ținuturile de dincolo de Atlantic înaintea spaniolilor cu câteva secole. În ambele situații prevalează însă regula cvasi unanim acceptată și anume că se iau în considerație primele informații cu caracter de document, atestând descoperiri și contacte ce au avut drept efect o inter-relație continuă între descoperitori și populațiile și civilizațiile descoperite. Așa privite lucrurile, primele documente ce vorbesc despre contactul cu Australia datează de la începutul secolului XVII. 1600, iar primul navigator consemnat în istorie care a ajuns în apele din jurul Tasmaniei a fost olandezul Abel, se scrie A-B-E-L, Tasman, se scrie T-A-S-M-A-N, în 1642. După numele lui a fost botezată insula. Tasmania este astăzi una dintre cele șase state componente ale Australiei. Mai târziu, în 1688 și 1699, englezul William se scrie W-I-L-L-I-A-M, Dampier se scrie D-A-M-P-I-E-R. A explorat coasta de vest și astăzi un oraș din nord-vestul Australiei îi poartă numele. Englezul James se scrie G-A-M-E-S, Cook se scrie C-O-O-K, socotit de unii cel mai mare navigator al lumii, avea să-și lege pentru totdeauna numele de noul destin al Australiei. În anul 1770, în timp ce se afla într-o expediție exploratorie pe teme astronomice, Planeta Venus, a cartografiat coasta de est, reușind să acosteze în Botany Bay, un gol situat puțin la sud de actualul Sydney. Această descoperire a stat la baza hotărârii autorităților britanice ale vremii de a-și îndrepta atenția spre Australia. În Parlamentul Britanic s-a pus în discuție noua conjunctură politică din America. 4 iulie 1776, Declarația de Independență. În sensul că Marea Britanie va trebui să găsească alte teritorii, colonii, pe care să-și trimită condamnații și alte persoane de la periferia societății de care pătura aristocratică a Londrei voia să se lepede. Lordul Sidney, pe atunci ministru de interne, îi ordonă capitanului Arthur să scrie A-R-T-H-U-R, Philip să scrie p h i l I P, să întreprindă o prima călătorie în acest scop. Se pregătește cele 11 nave pe care au fost îmbarcate 1500 de persoane, între care jumătate erau destinate să rămână în Australia, deci exilați, la periferia Pământului. Începea astfel marea aventură a cuceririi și colonizării Australiei. Capitanul Philip ajunge în Botany Bay la data de 18 ianuarie 1788, dar nu acostează acolo, ci înaintează spre nord și aruncă ancora în Port Jackson, locul pe care astăzi se întinde splendidul Darling Harbour, una dintre cele mai frumoase și mai turistice zone ale orașului Sydney. La numai 8 zile după aceea, drapelul britanic flutura în acest loc, gestul căpătând semnificație politică, juridică și istorică potrivit regulilor vremii, în care se aplica principiul juridic din dreptul roman. Prior se scrie P-R-I-O-R Tempore se scrie T-E-M-P-O-R-E Potior se scrie P-O-T-I-O-R Jure se scrie J u r e Corana britanică devenea stăpânitorul acelor pământuri în calitate de primi ocupanți. Din acest moment, Australia se va înscrie pe traiectoria unei istorii nu foarte îndelungate, dar plină de momente și evenimente ce aveau să-i marcheze și să-i contureze întreaga evoluție ulterioară. Perioada de început a fost foarte dificilă. Noii veniți erau jumătate condamnați și cealaltă jumătate trebuia să se ocupe de ei. Condamnații trebuiau să muncească pământul în cadrul unor ferme create pe cheltuiale a statului, dar ei nu aveau drept pentru agricultură. Relațiile cu aborigenii se deteriorau tot mai mult, iar vasele cu produse și materialele necesare soseau cu întârziere sau eșuau pe coastă din cauza stâncilor, curenților, vântului, etc. Climatul și solul erau factori potrivnici utilizării semințelor și ustensilelor aduse din Marea Britanie deci nu se putea practica o agricultură eficientă. Cei mai mulți locuiau în corturi și foarte puțini dintre cei debarcați la început au reușit să-și construiască un fel de cabane. În aceste condiții aspre și dure, ofițerul de marină englez, Mateus, se scrie M-A-T-H-E-U-S Flinders se scrie F-L-I-N d e -R -S a întreprins o acțiune temerară conducând o expediție de explorare a țărmului sudic. El și-a dat seama că acel pământ era de fapt o singură masă imensă, continuă, iar denumirea folosită mulți ani, New Holland, se scrie H-O-L-L-A-N-D ar trebui înlocuită cu Australia. Noa denumire s-a impus cu greu, dar după anul 1817 era folosită deja în mod curent de către toată lumea. Era cunoscută istoria tragică a amerindienilor din America de Sud, care formau populația băștinașă în momentul descoperirii Americii și mai apoi al colonizării întinselor pământuri. Ce s-a întâmplat însă aici, în Australia? Britanicii au folosit mai întâi argumentul lui Terra, se scrie T-E-R-R-A, Nulius Se scrie N-U-L-I-U-S, adică pământ gol, în sensul că nu există oameni pe continent sau dacă există, aceștia nu stăpânesc suprafețele de teren ca adevărați proprietari. Desigur, nu a fost dificil să se constate că acolo trăiau totuși oameni și încă nu foarte puțini, ci între 300 de mii și un milion. Este drept că la o suprafață imensă acest număr putea fi considerat nesemnificativ. Aborigenilor le-a fost oarecum respectat dreptul asupra terenurilor lor, în special în teritoriul de nord și în insulele din strâmtoarea Torres. Se scrie T-O-R-R-E-S. Totuși, în marea majoritate, aborigenii au suportat un proces de distrugere fizică. În anul 1830, în Australia, fusese deportați peste 50.000 de infractori, ajunși aici în mai multe etape. Pentru unii dintre ei, soarta avea să fie și mai necruțătoare. Autoritățile au socotit că Tasmania e un loc și mai potrivit, astfel încât la începutul secolului al 19 lea 1804, se naște al doilea oraș ca vechime din Australia, ai cărui prim-locuitori aveau să fie infractorii din marile zone urbane ale Marii Britanii. La numai 20 de ani de la sosirea primilor britanici, colonelul Macquarie se scrie M-A-C-Q-U-A-R-I-E. Noul guvernator al Australiei a avut o inspirată idee. El a hotărât ca persoanele condamnate și deportate în Australia, care au ispășit șapte ani din pedepsă și nu vor sau nu pot să se întoarcă în Marea Britanie, să primească statutul de cetățean cu toate drepturile ce decurgeau din noua calitate. În consecință, ei au început să desfășoare activități economice comerciale meșteșugărești. Mulți lucrau însă pe terenurile unor fermieri înstăriți sau în ateliere, ceea ce la un moment dat a fost asemănat cu sclavia. O mișcare îndreptată împotriva acestei situații a dus la desfințarea practicii în 1840. Condamnații care și-au făcut un rost în viață în Australia au început să protesteze împotriva trimiterii de noi infractori. Era încă perioada în care nu începuse marea cucerire a zonelor din interior, cei mai mulți fiind locuitori ai restrânselor perimetre dens populate din Sydney și alte așezări din apropiere. Așa se face că autoritățile de la Londra au pus capăt operațiunilor de trimitere a unor nave cu infractori, dar deocamdată măsura viza numai coasta de est. Din anul 1840, aici nu a mai ajuns niciun condamnat. Pe coasta de vest și în Tasmania au continuat să fie trimiși până în 1868, când ultimul vapor cu condamnația costa în Australia. Se apreciază că la mijlocul secolului trecut existau circa 160 de 1500 condamnați în Marea Britanie și deportați în diferite zone ale Australiei. Dintre aceștia, aproape un sfert erau femei. Între timp, alte așezări umane luau naștere, cele mai multe fiind situate tot în apropierea oceanului, Perth, Adelaide și Melbourne, alături de cele existente deja, Sydney, Hobart și Brisbane vor deveni peste câteva decenii capitale ale celor șase state ale Australiei. Descoperirea primelor zăcăminte de aur în zone din interiorul Australiei a făcut ca populația nou venită să crească rapid. În anul 1851, un căutător de aur care nu a reușit în încercarea de a se îmbogăți în California a avut noroc în Australia. Așa cum s-au petrecut lucrurile și în America, noi căutători de aur au avut de înfruntat condiții vitrege de viață în temerarele lor acțiuni de explorare a vestului sălbatic. Forța de muncă insuficientă, imensele suprafețe, bogăția adunată de pe urma fermelor, în special de oi, mineritului și comerțului, au conturat și au marcat societatea australiană de mai târziu cu instituțiile și sensibilitățile sale. Din punct de vedere politic-administrativ, Începutul secolului în care ne aflăm încă a fost marcat de un eveniment crucial pentru Australia, dar și pentru oameni în general. La data de 1 ianuarie 1901, cele șase colonii britanice se unesc într-o federație de state dând naștere unui stat independent care s-a numit Commonwealth of Australia. Denumirea se mai folosește pe scară largă și astăzi, dar ea nu trebuie confundată cu celălalt Commonwealth, prin care se înțelege un fel de sui generis de alianță a unui număr de 53 de state independente, ai căror șef de state rămâne regina Angliei. Din acest Commonwealth face parte și Australia. Deși poziția geografică a Australiei constituie un element de oarecare protecție sub aspect militar, fiind mai dificil de atras în acțiuni armate, cel puțin în cele de tip clasic, în primul război mondial această țară a intrat în luptă Alături de Marea Britanie, legăturile istorice și politice explică această poziție. Fără să fi fost o participare substanțială, contribuția Australiei a avut importanța ei, iar semnificația politică și militară s-a concretizat în crearea ANZAC. Se scrie A-N-Z-A-C. Australian se scrie. A-U-S-T-R-A-L-I-A-N New Zealand se scrie z -e, e l a n d Army se scrie A-R-M-Y Corps se scrie C-O-R-P-S o înfrățire a forțelor militare ale Australiei și Noi Zeelande, țări apropiate nu numai geografic, deși sunt despărțite de circa 2500 de kilometri, ci sub multe alte aspecte. Astăzi, în toate marile orașe ale Australiei, se pot vedea memoriale ridicate în memoria eroilor căzuți din ambele armate. Toate sunt cunoscute sub denumirea generică ANZAC. Între cele două războaie mondiale, Australia are simțit și ea consecințele marii recesiune economice din lumea capitalistă, din jurul anilor 30. Ca și în primul război mondial și din aceleași considerente, Australia a intrat în cea de-a doua conflagrație mondială, alături de Marea Britanie și ceilalți aliați. De această dată însă teritoriul Australiei a fost ținta unor atacuri armate. Orașul Darwin se scrie de... ARWIN w i n din nord a suportat un raid aerian din partea Japoniei, iar orașele Sydney și Newcastle se scrie N-E-W-C-A-S-T-L-E din est au fost atacate de submarine japoneze. La câțiva ani după încheierea războiului, începând cu 1949, Australia a fost guvernată timp de aproape un sfert de secol de Partidul Laborist, avându-l ca prim-ministru pentru 16 ani, pe Robert se scrie R-O-B-E-R-T, Menzies se scrie M-E-N-Z-I-E-S. Principalele succese ale erei Menzies au fost înregistrate pe plan social, a crescut nivelul general de viață, iar procentul proprietarilor de locuințe a sporit de la 40% la 70%. În aceeași perioadă s-a intensificat aplicarea noii politici în problema emigrației, înregistrându-se circa 3 milioane de nouveniți în Australia. Numai 40% dintre ei proveneau din Marea Britanie. Între anii 1947-1983, Populația Australiei s-a dublat, ajungând la 16 milioane de locuitori. Australia s-a implicat și a participat cu trupe în războiul din Vietnam, acest episod din politica externă antrenând nu numai controverse politice în țară, ci și ample manifestații anti-americane. În cele din urmă, Australia și-a retras trupele din Vietnam această măsură fiind luată ca urmare a promisiunii făcute de Partidul Laburist în campania electorală din anul 1972 când a și preluat puterea. G. Whitlam se scrie W -H -I T L A M, devenind prim-ministru. Deși scurtă, 1972-1975 Guvernarea lui Whitlam a fost considerată o perioadă de noi reforme în plan economic și social. Au urmat alți șapte ani de guvernare liberală sub mandatul de prim-ministru al lui Malcolm, se scrie M-A-L-C-O-L-M Fraser, se scrie F-R-A-Z-E-R. Care a continuat politica de reforme economico-sociale, totuși unele insuccese, a fost înregistrată și o recesiune economică, au dus la pierderea alegerilor de către liberali în favoarea laburiștilor și la formarea unui guvern condus de bob. Se scrie B, O, B, hockey. se scrie H A, W, -K E. Tim de șapte ani și de pol se scrie P-A-U-L, Kitting se scrie K-E-A-T-I-N-G, -A următorii șase ani până în anul 1996. Într-o societate ce-și continua boomul se scrie B-O-O-M, economic și industrial, în ultimile decenii era normal să se continue și reformele de ordin social. Cel mai elogvent exemplu l a constituit promovarea de către premierul Kitting a cooperării, care s-a dovedit benefică, dintre cele trei principale forțe ale societății sindicatele, patronatele și guvernul. Rezultatele unor asemenea politici aveau să se regăsească în continuarea modernizării întregii societăți australiene, iar pe plan social, în consolidarea și creșterea nivelului de viață al tuturor. În această perioadă, 1991-1996, guvernul a realizat și o interesantă premieră în politica față de populațiile băștinașe. De altfel a fost o premieră chiar și la nivel mondial, întrucât nu se cunoaște o altă țară în care să se fi pus în aplicare o asemenea măsură. Printr-o lege din 1993 a fost recunoscut de jure faptul că aborigenii au fost și rămân adevărații proprietari ai pământurilor pe care trăiesc.